Hogyan térítsek észre valakit, aki azt se tudja, mi a talaj ellenállás, aki csak bambán bámul az emberre, nyomás számokat idéz neki, aki még angolul sem tud rendesen. Pedig én türelmes voltam szól, mindent megpróbáltam, hogy meggyőzem. Még egy kis kísérletet is végeztem, mert azt hittem, hogy nem fogja kétségbe vonni, amit a saját szemével lát. Hiába fáradoztam.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 Valahányszor ráütnek a fejére, szőr, mélyebbre süllyed, és ugyanígy fog süllyedni a híd valamennyi tartó cölöpje vonat súlya alatt. Erről kezeskedem. Beton alapozást kellene készítenünk, csak hogy erre nincs lehetőségünk. Az ezedes figyelmesen szemügyre vette a cölöpöt, és megkérdezte Rivsztől, elvégezhető-e a kísérlet a szemelátára. Reeves kiadta a parancsot. Néhány hadifogói közelebb jött,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 Reeves közölte a pontos adatot, amelyet annak idején feljegyzett, majd hozzátette, hogy a dzsungel legmagasabb fáival sem lehetne szilárt talajt elérni. Remek! zárta Lennyik ezredes nyilvánvaló elégedettséggel. Ez világos Rívs, Úgy van, ahogy mondta. Egy gyerek is megérteni. Az ilyen bizonyításokat szeretem. A mérnököt nem sikerült meggyőznie? Engem meggyőzött. És jegyezze meg jól, hogy ez a fő...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 A hídhoz szükséges építőanyag, szőr. Hogy ez az ember miféle fákat vágat ki, a amilyen szakszerűen válogattak, nem igaz? De ők legalább tudták, mit tesznek. Nos, ezzel a két kétbalkezes mérnökkel alig járunk jobban, szőr. Neki mindegy, hogy mit vágnak ki, hogyan vágják ki, nem törődik vele, hogy a fa keménye, puha-e, mereve, rugalmas-e, és ellenáll -e majd a ránehezedő nyomásnak. Ez gyalázat, szőr.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 Szavamra úgy akarja megépíteni ezt a hidat, mintha bűrű lenne, amelyet egy árok fölé szánnak, találomra földbevert farudak, s rá néhány gerenda. Lehetetlen, hogy kitartson ször. Szívből szégyellem, hogy ilyen szabotásnak vagyok a részese. Olyan őszintén méltatlankodott, hogy Nikózan ezredes helyén valónak találta, ha elejt néhány csillapító szót, nyugodjon meg Ríjvsz.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 kérdezte Nikolson ezredes. Egyszerűen nevetséges sző, szólt közbe Reeves. Indiában, ahol az éghajlat ugyanilyen gyötrelemes, és a talaj sokkal keményebb, másfél köbmétert is könnyen kitermelnek a kulik. Nekem is ez volt az érzésem, tűnődött az ezredes. Egy alkalommal magam is vezettem-e féle munkát Afrikában, utat építettünk, akkor sokkal gyorsabban haladtak az emberek. Kétségtelen, hogy ez így nem mehet tovább,